Berrichel Nagusia zurekin pantzu hiri garai eta herriko bozetan bigarren itzulia prestatzen ari dira. Maulen eta Don Napoleon abertsaliak berriz presentatuko dira igandian, bokalen eskertiaren arteko satirketak azken berri eta deien bilduma egin dugu Berrichelontar mistadena. Eta behako berezibat emanen diugu ere ezpeletako erriari, hor sopor presa agertatu baita, opozizioneko jamari iputsanagusi, eta Grasi-Florenzen segidartu nahizuen etienargen galtzaile. Eta emaitza korokorki behatuz, azpimaratu behar den pundu bat, abertzalek denetan eginduten gorakada eta emaitza honaka. Eriko bosetaz aparte, aktualitatean FNSOA laborantza sindikataren urteko kongresu nagusia aurten mirritzen egiten da, gaurresten da, gaia laborantxako empleguen profesionalizatzea Eta memenan donian igarazinana bederana aroa ateri iguzki hizpizon baiit ikus behinan jakin Aro biziki itxusia ikusten dutela Aro ikertzaileak horttzantzaren mentura uhA handiak ere bei uhak handiak eta eta ere alerta egorian ezagia izan dela departamentdu guz jaabireziki itsas baztegori fraango boritz egonen baita. Eta alehtauria dela la costaldea noraitaraz desagun alehtauria uhainen gatik ori biak ratxaleko biak arte Eriko Bosak erramezala bigerren itzulia prestatzen ari mauletik asiz goizuntan ukan ditugun berrien arabera Davanek, Matias Davanek Louis Labado komunista sustenga lezake bigerren itzuliko, artik baina telke gerrai abertzaleak bai estatu dauku estutela alientzarik egiten eta berren listarekin presentatzen direla berriz elduden igandean eta dona paleu ne janjak lu estudo eta na usapissalle n ta igandian do bigire na terra sic de nigandian da deliberatu du, bere lishta beris presentazia ere le Bigarren itzuliko itsuliko leia le iya llamacizza la beria usapisseta cociesse na rojosalista berdin e unico amawi pacha ginduten beitia eskuinrak eta elisa abertzaleak vexalia kstuture ino deus yakinarasi big nitzuliko egiren, duten az haetzzen akordiubat Santiago Kapendegi eta Victor Pereira ren hartian, afera biziki tinko izanen da beraz Elisaldoraiko hau zapezaindako angelun euneko amarr eginduan jamatik mortalena kestune hori sustengurik ikartzen orainokoana berdin hemen angelulistako do dolista abertzaleak hauek mila berroibos egindituzte eta egen sustengatze hileak ustendituzte eldudan igandian nahi dutena autatzerart batakizue, Jean Spilando Socialista eta UNP-Klodoliven Artian Dela Leia Auleen Itzulian nagusitu delarik Urruian Daniel Pulu eskuindarrak ez du deus erranen Aratzalde arte, Odildo Korralora ikua uzapesarekin egin lezaken akordioaz, Lazal Socialista ere Aratzaldean mintzatzekoa da eta usta hitzen Neolako akordiorik ez, laulista berriz presentatzen, Abertzalek ino txatu Bruno Carreren serrendak mintzatzekoa da, Eta usta hitzen neolako akordiorik ez, laulista berriz presentatzen, abertzalekin osatu Bruno Carreren, zerrendak dularik lehen itzulia, irabazi eta bayonan, Jean-Claude Claudi Iartek daraman bayona 2000 eta malau lista berriz da, eta akordio bat pasatu du, Sergio Noguezen eskerreko frentiarekin, ez dute beraz zentroko etxegarai e, eta ez dare etxeto sozialista sustengatuko, etxegaraiak badu silvidurutiren sustengoa, tendentzia unen alde diteike beraz, Elduden igandean Bokaleko lau zerrendak Bigerenitzulian itzan endida Lehenitzuleko emaitzetan Francis González eskerra initzako Buduan ausituzen amabi iterdidekin Mari Josez Pioba Usapes komunistak ogoita zorzi terdi Kristof Marten sozialista goita bat Eta Albert Maton uenpetera Amazazpi terdi Francis Gonzálezek igande aratzen diakin arasi zuen Bakarrik segituko zuela Eta ez zuela alientzadik nahi Beste bi eskerreko zerrendekin ondorioz galdera sene comunista que ta socialista que come a tu cosirenas bigarren itsuliakari mari jose espioba ausa pes comunista Frantzian agertu den tendentzia nagusi bat sendida hemen ere. Eran nahi du, sozialista alderdiaren eta autagaiena. Baxatu, nahazten gira gure dokumentuetan, arabez gauden bokalen, jamezala, barri Jose Espio bauzapez komunistak zerdion bigren itzuliko erraiten dauku. Christophe Marten, ekute, moi jo hi ave ikri deja le 12 juizie, en fein, tamo, haze, Parti Komunistik, Jonden 12 juillet, jamais... amabian, j'ai jamais Jonda en Marteni, guri juntatzeko estuxikulan hierdetsi. Voilà, moi j'ai fait en juin, il a pas répondu, alors peut-être qu'aujourd'hui je vais le faire. Idurisber segoiten eta estu komunistekin bat eginahi. Circatique Christophe Martin. Madame Espiova fait une campagne depuis le début de feste la campagne toarté, gari mandu Espio gure kontra, agressive et de calomnie à notre à notre rencontre euh qui est Mais là ça gaurigon e sindage au matu elgaritaratze bat horiekin. on a total envisagé une alliance avec cette sensibilité là d'aucune façon Eta espeletako kontseilua bergiturik agertzen da, hautezkunde hauen ondotik oposizioneko zerrenda gisa agertzen zen Jamari Iputsaren zerrendak geiengoa ukan du hau zabez gisa ostiralian autatua izanen bada ere, polemika sortu duen iturriaren gaia, lehentasunetan emanen du kontseilu bergia karantzai direk. Sorpresan agusietan sartzen da espeletako hausapez berriaren izendatzea. Grasi Florence espeletako hausapez oiak bere mandatua bukatu eta ezuela segituko diakinarazizularik bere segida hartzeko zerrendaideki bat osatu zuten. Mainan Jean-Marie Putsa, hautexi oiaren zerrendak, bosken euneko irurogeiarekin geiengoa lortu du, espeletako hausapez bilakatzeko tanden Jean-Marie Putsa. Bon, Enzit, euh, c'est vrai que quand on voit les résultats E, maitzak ikustelakoan berreunta berroita amak bozen desberdintasuna bada guletzat ere sorpresa bada Naiz eta astenginen ginen sinesten bainan hainbesteko boz desberdintasunarekin bat ere Ola bost katu badute aldak eta gogoko zuterada, etxe guzietan pasatu gira iduizentzat e, kampaina honna egindu gula sinez konten gira Pontan, eh. posik eriko etseko dosieretan burua sartzeko prest jamari iputsa aparte autetziak guziak berriak badira ere kargoak osoki asumitzeko prestagertu dira da doziar garantzitsuetan jonen astean polemika sortu zuen iturri baten kudeak eta laborariak zuzenki unkituak direlarik aspaldiko histori hori lehen tasunetan eman du jamari iputsak berriz bilkura bat eginen dugu berriz bintzatuko gira mainbaten ingurian jarriko gira no, Zinez ikusiko dugu, zer egiten aldugun, eta zinez espero dut lortuko dugula, eta optimista naiz. Egiazki, iturri horren problema konpondu nahi nuke. Badurain, amazaz piurte irauten duela, laborarien lekuan emaiten naiz, eta ez peletaren lekuan. Eta arazo hori konpondu behar da. Ez gehiagoa aipatzeko eta entzina joiteko. Ostiralean, egin endute podere eskuratzea ez espeletan erriko kontxelu berriari leku hautziz. Eta jamarri iputsa deituko da, behaz, espeletako hausapes berria. Erriko lehen lehenitzuleko emaitzek, jendartiaren mementoko argazkia erakusten daukute, eripargozka legian franziako tendentzia zonbait, baina emengo beresitasunak ere agertzen dira, ara nola, abertzalen lekuaren askartzea tendentzia nagusiak aipartzen dauzkigu, jozu bidar gure kasetariak. Frantzian agertu den tendentzia nagusi bat sendida hemen ere. Eran nahi du sozialista alderdiaren eta autagaien agutze bat eta eskuinaren piskortzea. Eta hori ezagunda bereziki erri gotorretan. Aldiz, Frente Nazionala eskuin mutureko alderdia ez da hemen agertzen edo arrasguiti. Eta hori da, funtsezko ezbertintasun bat Frantziako hainbat eskualdeekin konparatuz. Beste diferentzia bat ere da, nolazez, abertzalen presentzia. Eriko bosak, hautezkunde urbilenak izanki, beti izan baitira eskuragarrienak tokiko zerrenden zat, eta nolazez, abertzalen zat. Hori konduan harturik, horien presentzia egonkortzen eta azkartzen ari da iparaldeko panoraman. Lehenik, errandezagun, aurkesteko moldea ez dela errigusietan berdina. Batzuetan, abertzale zerrenda bezala presentatu dira, beste batzuetan zerrenda ideki batzuetan. Abertzale bezala presentatu diren tokietan, hor ere, emaitza ezberdinak bainan, toki gehienetan emendatziak, eta politak ere, toki batzuetan. Bai honan, eunain amarreko maila gainditzen baitute, lehen aldikotz. Eta emaitza biziki honak ere agertzen dira, urgunan edo donene loitzunean, eunain dako bost pasatzen baitute. Azken erri hortan, bigarren indar politikoa bilakatuz. Eran bezala, beste toki batzuetan, zerrenda idekiekin presentatu dira, abertzaleak beste tendentzia politikoetako edo alder dietatik kanpo diren jendeekin. Eta hor ere, emaitzak ohar gariak dira. Ala nola, ustaritze eta arbona lehen itzulian, lehenak agertu diren, bai gorin ere bai, eto donianek garazin ere emaitza politak. Eskuratu dituzte, eta nola zez ere maulen izan diren emaitzak euna indako, ama iru pasatzen baitute. Eran aidu ipargaldeko toki gehienetan goratze ohar badela ale herriar, Iriburuko hausapesak erraiten zaukun bezala gomitatu dugularik igande hatxian. Lanean haizanez, haintzenatzen gila leku guzietan. Badira, biztadena, etxemplu onak ustaitzen, nun abertzaleak haintzinean baitira, bai gorin, eta aierran, eta uste dut koporu honbat ere bai onan, eta gure kantona bendian, Iriburun eta leuntzen. Hora nik hori soiten dut ere, mei importantan da, hain zareak dira, zen or, eta ala proiektuak koordinata prestaitzen zit ene tzeko Etaskinik begiren itsurialdi begira 83 seguna ratsalion tako xeia karteba dutela autagaieke isenen emaiteko prefeturan Greba mogibendu bat trainetan Egun, ondorioz trein batzuk Endua gizaiten aliteizke Berezikilin atipietan Adibidez Bayona eta Donibane garazin Artian, aldaketak gizaiteko ere, endaia bordale eta Bayona power arteko treinetan Abiadura ondiko trein gailenak ibiliko dira Greba aratxe, edo barda Aratseko sorsiontan asida Eta segituko da Biarr goizeko sorsi orenak arte Beraz trein hartu entzien Seurta badela, edo telefona, cedo, internet y beatusa. Iruro gogoita zorzigarren kongresua miarritzen ospatuko du FNSOA laborantza sindikataka, laborantzako empleguen profesionalizazia da aurtengo lehloa, eta lugen beharra eta zaintzea ere izanen dituztea ipagai, marka ramendi, Pireno Atlantikoetako departamentoko ebdezoako zuzendariaka errandaukunez, ostegun goizian, europari begira jarriko dira, marxoaren ogoita seian, hasi eta ogoita zazpian burulatuko da aurten engoz kongresua Mark Aramendi. Mo bon, le congrès de departamentuko FDSoak batzen ditu. Unacional. Traiteri... Aktualitateari loturiko gai lodiak, gai handiak jorratzen ditugu eta orten bereziki laborari izanaren estatusaren onarpena. Asegurantza sistema eta lurren babesa ere aipatzen ditugu eta baita paka ere bere horretan kor on profitosi de... Kongresuak ere aukera ematen digu hainbat sektoretako enpresa buruak gomitatzeko Sereal, bei, ardi eta zerri sektoretakoak aintzo zen ere. Gure berezitasunak ezagutu ditzaten nahi dugu ulertu dezaten zergaitik defendatzen ditugun gauza batzuk beste batzuen eh, gainetik hemen Euskal Herrian.. Et l'intérêt pour nous de défendre euh, parfois des événements qui sont un petit peu atypiques par rapport au reste de, de levage national. Kontseilu erokoreko lehenda kariak George Labazek parte hartuko du Kongresuaren estrenan eta etzi aldiz alen ruse, kontseilu nagusiko edo akitaniako lehenda karia etortzeko da kiloletan uh, bi emaitza pilotan uh, elgar eta eskurrak irabazi berroita amar eta ogoita emezorzi larraldetan zafrenen kontra hori garateneko partida ginoen atzudeonian egarazien eta barda futbolian realtsozieta da Donostiere galdu dute almerian iru eta lau bilboko atletik gaur al ceneri della Ricca e il Ceren contra